Lehenengo urtian hazei ginen, uste dut ogeita masei partartzaiekin, urren bageroa jungera berrogeita mapiko, berrogei, bueno, lehenengo urtian irurogei uste dut izantzi delat, horrega e, eskenean ba, ikusten da pilotuak proba guztuko dutela eta bueno, tramua nahiko saia da, nahiko ikusgarria saltua dauzka, e, bide iztuak, eta bueno, da... Naiko tramo berezia, euskadiko txapelketako, eta, bueno, naiko asetazio hona, e, parte hartzain artean, bai, oso posi, bai. Gauzak ondo egiten ari dela, eta, bueno, e, patrozinatzaileak eta, bueno, e, laguntzen digute, jarraitzen dute laguntzen, eta, bueno, ikusten da. Da, konten, oso konten ade, oso konten ade. Ba, larun batean hasiko da dena, goizeko behatzitan, hasiko e, da ondartzako aparka lekuan, bengo dire kotxeak teknikoki begiratu, Ba, verifikazioak, pixuak, e, seguritate e, medidako pixka bai, ikusi eta bueno, hori izaten da polita ikusteko eh? zen, kotxe gorralikarrak eta motorrak irikitzu dute, ikusten duzu kotxeak karrean makarrik ikusten duzu pasatzen eta hori ikusten duzu pixka kotxeak barrendik, motorra eta bueno, izaten da gauz polita goizan ikusteko ere bai egongo eh? e, dire kotxeak e, e, ondartzako parkelekuan ordubia arte, orduia genguru eta gero irutan hasiko da karrera, eh, igoko dire, eh, farolarant, gero farolatik eh Guadalupera joango dire eta Guadalupetik, Guadalupetik bera. Eh, izango de hiru pasada, sentzu berdinaan. Ta bueno, gero seiterdia galderaro, izango da sari banaketa